Aznap Mihály testvér volt az utolsó, aki szóba állt velem. Akár csak érkeztem, akkor a legtöbb szerzetes lehajtott fejjel haladt el mellettem. Legcsekélyebb jelét sem adva annak, hogy hallanák, amit mondok. Rám se néztek, legalábbis, amikor láthattam volna. Egy-egy kósa pillantást azért észrevettem a szemem sarkából, éreztem fürkészű tekintetüket, de amikor feléjük fordultam,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 Mivel hosszas töprengés után sem találtam semmiféle választ a felvetett kérdésekre, sietve elhagytam a cellát.